a uh.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 i adresohen fes flitet në emër të fesë dhe kjo nuk ka diçka që na shqetson përkundër asi na gzon ku njerëzit mundohen të legitimojn fjalët e tyre, të legitimojn veprimet e tyre, të legitimojn qëndrimet, besimet, bindjet e tyre në emër të fesë. Këp të kuptohet se feja ka opozitë tek njerëzit. Ngase kur është diç fjëtare, atëra është e vërtetë. Kur është diç islame, atëra është e saktë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 çë bën namërtëfesë e çë nuk kanë prefesë. Andaj ne kem përgjigjem çita pastrojm fen ton nga çdo gjë që i është ngjitur në këshpritsej. Pavarësisht, do thotë a është kjo e mirë, a na duket neve e mirë e dobishme, por duhet që gjithmonë kur flasim në emër të fesë, të flasim ashtu sikur e thot e thëja. Pastaj komentet tona, kuptimet tona duhet zhveshur nga theja. Por ato duhet ja adresojmë vetes tonë, që pastaj ket mundsiqe të gjykohet për tose a janë të sakta apo saktata, të drejta apo të padrejta ekse më radh. Apo jo që për shemb në emër të komenteve tona, nganjëherë në emër të çndrimeve tona, në emër të veprimeve tona, njerëzit mohos të dinë të dallojnë mes asaj që është fetare dhe asaj që është personale dhe të përzijnë, do thonë ja çfarë është feja, ja kështu të të, të feja islame ekse më radh që pastaj të bëhemi dëshmitar jo të denë, jo të drejtë të feston. Prandaj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 interesante nga se bëhet një nga vlerat e mëdha që islami e jepë diturisë. Sëtë për dushim, apo sonte, më konkretisht, sonte, është dashë që të vazhdojmë me njëtën tim. Do të të që të flasim për diturin dhe të shtjelojmë edhe diso që, që të rëndësishme që feja thot për diturin e që në është a plëtë ga njështë nuk i dinë. Nuk i njohin, çka thotveja reale është për studimin, për leximin, për angazhimin, për intelektualet, për dietarët, për akademikët, çka thotveja për ta? Duhet këta të dimë për të kuptuar realisht se Islami ku na shpie, ku na ngrit, çfarë pozite Islami i jap njerëzve të ditshëm e këtyre rrot. Mirpo, sonte do të bëj një një lloj shkputje për të inkuadruar sonte disa pika që nuk kanë të bëjnë me temën tonë, por janë më rëndësi që të flitet për to, të komentohet për to, që janë të bëjmë piesë të kësaj në mënyrën që kemi mundësi. Andaj, pa të shimë se të gjithë keni pasë o rastin që edhe për mes mjetëve të informimit, për ndërsh të adhë që ti një prezent, në një një njare të e të rëndësishme që kanë dodur sëtë në kërëj qëtetin e Republikës e Kosovës në Pris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 dashurin e ti që ka për to objektë për treguar gëzimin e Allahut te dhëjël për ndëtimin e këtyre objekteve, kënaqësinë e ti për ndëtimin e këtyre objekteve. Andaj nëse Allahu xhallahu te wala i kënaqet një ndodhje, i kënaq në një gjëje, a nuk duhet të i kënaqemi? A nuk duhet të i gëzojmë padyshim se po? Andaj Allahu xhallahu te wala thotë: "Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Xhamiat janë për Zotin. Xhamia është për Allahun azhjal. Ato nuk kanë gjënë më të tjerë fare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 të islamit. Por ka lakëmuar gjithmonë me ndërtu një gjemi. Shiko këto ambicje, shiko këtë vullnet të madhë. Ka lakëmuar gjithmonë të ndërtu një gjemi. Dhe qëfar ka bërë, gjithmonë ka vendosër që në qëfëse i hatë në një molë, në qëfëse i hatë në një ushimi cektuar që mësë tablin. Mi aftot me diçka shumë, shumë pak sa për me të një gjallë, ndërsa me para që ka pasë në në tablin molën,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 Vet fakti se i gëzohet dhe ditë e gjykimit kur dal para Allah-ut le u ala, Allahu e pyet: "Robim, është dërtuën në një vend, një shtëpi ku un kan pas adurohem. Un kan pas përmendem. Cili ka gjen kontributet? Ti thua zoti im s'kan pas mundi të kontribuoj me azh dhe Allahu e din hollën tën e ka pas mundësia, po jo. Por etëra çun kan bër, për këtë çështje është se jam gëzu fort dhe këtë gëzim jam mundu me ndam me shokët e mi, me mështerimin, me këtë merat.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 Dhe gan këndin kontributi çfarë mund ndihmoj? A ju jo të qëndrojmë duart kryq apo të qëndrojmë ne për kolltuqje të shtrirë dhe të drejtojmë gigjet e kritikës sportive përpjet, kjo nuk është rregull, nuk është dërtë, çu duhet të jetë, çu ka se këto gjëra janë relative. Natura njerëzit është të jetë i gabuar, mund të ndon gabime, por nuk duhet një ditemi ata që i shfaçim, i prezantojmë, por duhet t'i shikojmë që ta aplojmë njëri teatrin. Sikur të ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, El muslimuna kel bunyan al wahid.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 por do të i shtuat kësaj brëhoritit të përdiqme, do të i shtuat këti e zanit përdiqme, edhe një e zan të të të tërë, edhe më i fuqishme, edhe më i zëshme, e lene, Allah, Gjellewala, që dëshmanë se në këtë vend, ko njerëz, Çe thon Allahu Akbar. Çe dëshmojnë se kët vend ka njerë që thon la ilahe illallah, Muhamedu rresulullah. Çe dëshmojnë se kët vend ka mbetë do të mbeten njerë që me lejen e Allahu xhelleu wala do të ndërtojnë faltore e do të falen e do ta xhirojnë e do të mbulojnë e do të vazhdojnë ta kultivojnë trashëgiminë tyre fetare. Në emër të Allahu xhelleu xhelalu përkundër sfidave, presioneve, ngushtimeve të ndeshme, në emër të Allahu xhelleu wala, duke qenë gjithmonë të dobishëm.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 andaj melenallahu xhella ole ktoe bëjmë një shkputje të shkurtër duke shpresuar në gëzim, duke shpresuar në lumturi, duke shpresuar në përgjithësime dhe optimizëm. Ti na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ti më optimist. Ne ti më optimist, në kuptimin e plotë të fjalës. Jo optimist pasiv, jo, por optimist aktiv që kanë vullnet e kanë ambicie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 Andaj, edhe kjo është toka Allahot, dhe këtu duhet të përmenet emni Allahot al-Gjell, duhet të ngritit lartë emri i ti, ka sa aje është zote i gjithsis, aje është kujdestari i onë, aje është që na mbiqshyrë na përkra, prandaj, në qofë se nuk e ngrem lartë emri në ti, emri në kujtë e ngrem, në qofë se nuk i gëzohemi përmenet se emri ti, do t'i gëzohemi emri, përmenet se emri të kujtë, danes jemi po të manigzohemi edhe për mendesë Allahut dhe i gëzohemi çdo mundësie që i pët për të përmendur Al-llahuala në veçanti nëse kjo ka të bëjë me një objekt që quhet xhami. Po e bëmë tinë shkputje siku të ndëruar për ta përcill këtë material që e kemi përgatitur vllazërit saqë ishin në Tiran, andaj tani jikom se bashku dhe pastaj rikthehemi përsëri me len Allahu xhelaluala në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni Allahu urij. Shkojë së nderuar, selam aleikum. Jemi në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Ës sot data 8 tetori 2012, kur pritet për orën 11:00, mifti e Kosovës me bash... në emër të Bashkisë Islame me bashkpunëtorët e tij të vë gurt themelin e xhamisë më të madhe në Prishtinë, një xhami shumë e shumë pritur për qytetarët e këtij vendi. Të ndjekim tani në vazhdim ceremoninë e gurtëmelit. Në këtë ceremoni, mifti i Kosovës, Naim Tërnava ka shprehur mirë njohje për komunën e Prishtinës, duke shtuar se gjamja e rej do të plëtsoj nevoja të një pjeset e qtetarve. Ajtha se vendet e adhurimit janë vende ku është të zhvilluar shoqëria e njerëzimit, ndërsa edhe Kosova gjithë një kanë djekur tolerancën dërfetare. Ndërtimi gjami shëndrore në kryështetin tonë ka shetë nevoje ka hershme, por rëfanet në për të cilat kaloj Kosova rëgjimet, sistemet dhe ideologi që përjetoj vendi yn, jo që nuk ishe në favor të ndërtimit të gjami vë a faltore vë të tjera, por për më tepër edhe ato që i kishin ndërtuar të pare tanë dhe që na i kishin lënë, të rashikim shumë për e tyre na i rënuan, na i përdhosen, na i të tërsuan dhe na i shkatruan. Tërnava citoj Muhammedin Alehi Selami cili kishtë thënë se a i që ndërtoj një gjami, zotit do t'i ndërtoj një sht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 Nga të dolin dhe i primë povët dhe dulemata të atë dhe tare tanë të spikatur, që uvun në batë të proceseve të rëmsishme, historike, politike e këmparë. Dhe të kujtojmë këtu haqimër Prizrenin, haqizekën, për e mbjefën të Dibren, po që kadri Prishtinën, mëllajtës Gjiljanin e shumë e shumë të tje. Ndërka që të prani shumë ishin edhe krerët qëndror dhe lokal të vendit,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 Ceremonia përfundoj me vënjën e gurë themilit. Gjami e rejnë e kryoj qëtet pritë të jetë ndërgjamit më të mëdha që ka Kosova, ndërsa Komuna e Prishtines ka ndarë 81 ari vend për ndërtimin e saj. Shukua e të ndërruar, u rëkthujem për sëri dhe patët rasën të ndjek një materialë të shkurtë të, të përgatitur me rastin e vendosjes së gurthemit të xhamisë së qendrës në Prishtinë. Kjo është një gjore e parë që desha, disa fjalë i themi edhe me kët. Dhe gjëra e dytë është një gjore tet, gjithashtu është rëndësishme dhe interesante për neve dhe mendoj që edhe kjo. Wallahi është gëzim i madh për neve. Është një gëzim që duhet të gëzohemi, të përgëzojmë për rahmetin e Allahu xhala wala që po e dhërrmi këtë vën. Mi besimtar të këtij vend.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 Ka shkil këpëpull, shekoj e shekojnë këtë rrug. E është njësur me mira e mira herë në këtë rrug. Për jo e të më popëlejon. është rrug që në të është njësë gjdoj dërguar i ja Allahu Ata Zogjel. Haji ndërruar. Për ne që pëjesim këto, duhet të andim vitën të ndërruar, të privilegjuar,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 Sa Ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i gjallë, vazhdon të trashëgojë traditën e tij alaihi salatu wasalam. Vazhdoi të vazhdon të ecë hapave të tij, gjurmëve të tij. A kanë në rrug Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur thotë Jabiri, ndalen disa vende dhe u hapshkuan të ashabve knaticën e këtij udhime. Ja hapshuan të ashabve shiku të ndëruar. Ja hapshuan të ashabve kënaçin e shoqërimet në këto ditë. Hajhi i nderuar, për hajrt quoftu dha e madhe. Dhe ju familiar që ponisni hajhirit, për hajr ju quoft. Wallahi se Allahu ju ka nderuar. Ës nderi madh që Allahu ju ka nderuar. Edhe me nis ju dikant, por edhe me unis ju vet, po rrugën që thash kam përmend Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në disa vende, dëjëna sikurse tha Jabiri radiallahu ta'alahu. Për mëse jënal me vën të caktuar dhe Muhamedi sa mundal dha sa kënë arë axim Musa pothu se po shon kët vend vllahun të rrugë, ja Musa alayhi salam duke e ecur në kët rrugë e kam sy çapës Musa alayhi salam ka qes në kët rrugë ka po shkon te nesër pastaj unal meni vën tha kani arë Yunus ibn Matta pothu se po shoi Yunus alayhi salam edha ai gjithashtu ndeva i, gjitha i nisur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 Kjo dhëtët se Allahu Gjellawala ka vendus me rruta dhe ven, me e bekuat dhe ven, me e mshiruat dhe ven, me i falë banorët ati veni. Nga se kanë zirë për tynë e tatilë që shkojnë dhe kërkujnë fali e në haqë, dhe këthejnë të pasën nga mëkatët, si kur a ditë kër i ka lindur nëna. Përndaj, haqjirejë të ndërruar që përshkojnë në haqë, jeni përfacuasit ta në tjejë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 që dikush nga popullë jo më përshkëna tje, që në emrin ton të, të kërkon nga Allahu dhe që nuk mund në e paskur pas Allahu gjelë gjelali hu. A nuk është këgëzim, Allah e rëgëzim shumë i malë. Andaj, nuk duha ta zjasë më teper, por dheja që këtë hyrje, ta shënaj me këto dëjnë gjore të mla që me ndaj, dhe shpeset e ka Allah i malë, që të shënojnë një përgëzim të malë për mësliman të këti venit.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 edhe ata këthejë në rrugë sa Allahu të nëzëgjen. Nisi hajgjilirëve nesër, dhe bashkan gjitëja tyre karavanit, që ka udheqër Muhammedi sallallahu al-Sanëm, është përgzemi madhë për neve. E nësë Allah në manuar, si ku se tashën dhe me heret, që Allahu të aletësa në hajgjilirëve ta në rrugën. E nësë Allah në manuar që gjithë hajgji, që nisët për atë rrugë, pa mërësisht, a është nga vendionë, nga cili do vend i botës që është, e rësë Allah në manuar, që të vjepë Allah e shëndat, e rahati, e disponim, e fuqi, e dashuri, e unitet, e solidaritet, që në frimë vlaznore, të dashuris maksimale me zveti, të kryen adhurimin, që e kanë barch dhe Allah e Gjellewala, të kryen rritin e haqit. Mir, e të na këthejnë shëndosh e mirë, e të na gjenë shëndosh e mirë, dhe rësë Allah në manuar që kë njësë e njësër, te jet, edh një nismë e mbar e këtij populli. Një nismë e një dërdhje më të madhe të mfjirës së Allah xhalla wala. Begatizm më të madh te Allah xhalla wala në vendin ku ndembi muslimanët anë mban botës. Shumë lot do dërn atje. Shumë lutje do drejton Allahu ta xhël. Shumë kërkesa, shumë durime. Prandaj do të kesh edhe shumë rrahmet. Do të kesh do të kesh edhe shumë shpërbime e ne ç'kemim mbi tur këto shpresojmë që nuk do të privohemi nga jomshir. Shpresojmë tek Allahu xhelal uala që nuk do të privohemi nga ato shpolimë. Nga sa Allahu e din mallëngjimin ton për advent. Allahu e din dëshirën ton për çinë natje. Mir po, kështu janë caktimet e Allahu xhelal uala. Dikur t'Allah i ja bën risk më shku. E funizon Allahu xhelal uala më shku këtë vit, e dikur vit në kaluar, e dikur vit në ardhshëm. Po në sallallah xhelal uala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 Që do të mërkur, pre orës njëzet e 30 minuta, prezantojmë drejt për drejt emisionin, kam një problem, me Hoxhën Muhammed Dermako. Një mundësi më shumë për shikuesi Shpalos, tanë, edhe mbesa, ju mund të telefononi për të bërë pjesi këti emisioni, dërka që Hoxha mirë pre telefonata tuaja dhe do të përgjigjet pyetive ne, dhe problemeve e që ju i prezantooni. Eventualisht të marë ndihme, sugjerime të duhme për të kalimin e këti probleme.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 pyëtje e qësë i viskësë për për kom. Mos lejoni që t'ju ngullfasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që burojmë nga Kurani dhe suneti pe gamberit a.s. Në ndyçni qdo të martë, nga orën 20, në PIS TV. Kiameti është aferm,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 si dhe sharrimi metodës së e gabuar dhe keqkuptimeve. Kiameti është katastrofa e madhe, është bëma e madhe. Të shtunën nga ora 21, shenjat e Kiametit me Hoxh Ismail Bardoshi në Priz TV. Qdo të prënd, në PIS TV mund të ndyqë një emisionin Eci më Sëbashku, drejt për drejt me hoxën e krem avdiju. Mund të përjetohet se njeri u vërtet e, kur është i odhëzuar, kur u pëmbahet po, të mësimeve hyinore. Në këtë në rukë në tim shëqrohemi sëbashku edhe me shikuesit, që mund të nabëjn pyëtje në përmjet telefonatave dhe mesajve në telefonin tonë. Selam aleikum, për ju, Selam. për hoxën. Pa, po, pa tjetër është droni? Do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 Kemi një telefonat? Ornane? Selamu alikum, Aleykum, selamu, do është të më vërte dy përëtje, do është të më vërte dy përëtje, e para është tila kështë mas mirti mu falë tash namaznate, e dhe dy të që uh, gjitha, fa të djetë duhet një një nëtash para vajramit bugër. Një një një një nëtash para vajramit bugër. Selam so. aleikum. Isum salam. Selam <tëllë> aleikum. Uh, filluan telefonatat <tëllë> dhe nuk po zgjasim më te për ma që disha të them, e them inshalëm e ndon një ras tjetër, po fillu më njëra me pyjtë në parë, që cila është koha uh, që është më smirë me farë në mëznatë. Edhe kjo pyjtë �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 muaj që jemi në tëtash, është muaj i dhul kardë, është muaj i një më dhejtë. Me gjashtu maj tëtëor, fillën muaj i dhul higje. Apo? Dhe dita e bajramit është, dita e dhjetë e muajt dhul higje. Dita e dhjetë e muajt dhul higje. Ka vlirat e shumëta, do tëtë dhjetësi i par i dhul higjes, që do të flasëm, inshallah, të hanën e arsh me me lejnë, Allahot Azogjenë.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 problem të madhë. E për detajt e tjera të këture ditve, thash do të të klasim i shala në javën e arshme ga si i bije nata e emisionit tun, i bije nata e ditës e partë të muajt dhulhegje, anët i kemi informatet mët fresta, mët afrta, mët qarta, e kam shtyve për, për adit. Kemi një telefonat tjetër, urnëni, si duket në dështoj kjo telefonat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 E kanë hukë një partë pantolat, në blusë që 7 mëjtet, në 7 mëjtet e kime a gjithë kretë të këta e kështë të tesha të veta, që a më ndonë që a mëjnë në bëhë me to? Qysi ka pasë pantolat të? Tekë të gjithë qësime që i reqë kretë tika, tika, edhe blusë ave pantolat, në 7 mëjtet e tesha të e veta që ato të teshtë që i ka gjitë të teshtë e veta kujmonë nërmana po? Po, atën i kishë bërë atën dhe që jenë kënë të teshtë të veta E qartë, e qartë A ja falët dhe shumë është e mirë dhe Hamdhullë Në të nëmirë Në të nëmirë Nëmë Nuk dua që tash të të të të parajykaj ma që ka ndonë nga se nuk e di rarit që farë ka ndonë. Mirë po po themë kështo. Kërë t'hubë në një tesh dhe e lypë në vendin e duhur, nuk e gjenë. Dhe pas një kohë e gjenë në atë vend, parë në myrë të dyshemt. Qoftë të stërpikur me dheqë, qoftë të shkyer, qoftë të prejer, kjo, kjo neve në bënë, neve në bënë, që të mendojmë për dheqë të keqë që dikush ka da ësht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 E aja që mutra është mirë, shpesoj që mirësia e saj dhe të bëtë sebebë që Allahu Gjellewale me e rujtë. Kjo është e që farë mund të themi për këtë pjytje. Dhe resa të inkuadrojnë doku shteter me pjytje një, këtu kemi, kemi telefonat për sëri. Ordone? Ordone? Salam aleykomo. Adheikum, salam aleykomo. Uh, salam aleykomo. Salam aleykomo. Salam aleykomo. Hozë dhe ashtë një formantë, janë një manë që bëtë jeti haë.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 kuajdes se nxënësit duhet të kujdesin për edukatën e tyre, për produktat e tyre, për mësimet e tyre në shkollë, për arritjet e tyre. Që të kujdesemi që mos të bijnë në duat e shoqërisë së këqë. Mos bijnë në duat e rebelëve, rrugagjshëve, por të jenë individ të shëndoshë, të armën në shoqëri, adhurues të denjë të Allahut të zotë. Padyshim se për këtë ka shpërblim të madh. Andaj, kjo dhe shumë të tira e në me aftushme për nga të reguar njëve se sa është e rëndësishme dhe e shperblueshme kujdesi për e timin. Kemi një telefonat tjetër? Orna një? Hello. Orna. Salam aleikum. Aleikum, salam, ratullam. Uh, Komunë si një të të tje? Po, po. Uh, kam një të të tje një dhe të rastështë jam taku me një përstëm të kam një ufë për një kohë. Dhe a im ka të regu...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 edhe nuk jetaj fan, ish kunot, në atë shpite, më fanë, ishtë vjera me kunatë, në kanë shku, edhe e veshë më krafon që po mundan tje punë që e kom bonë, që e kom transportu. E, kësa daftë në i këshilë për juve. Po, po, po. Do të thotë njeri ju ka mundë sinjet njëve të bënë vepra ju të mira, të bëtë pjesëmarës në në një aktivitet ju të lejuar, fëtarisht, të ndaluar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 edhe kësë e radhe ka qu dikon të një faltor, të kushet i shka, që ka më bërë keqë. Ndodhë këmë, më ndodhë një riutë, por duhet të them që nuk duhet tashë e, e, të ndihet se Allah nuk ja falë. Po, keqardhja duhet të egzistaj. Duhet me ndivjetin keqë, nuk gudzën të ndihet indiferent, thu se nuk ka ndodhë asëgjë. Se njërë të bëjnë gjuna, dhëtë, qëka kom e bonë, së kom qare, ka fshataj gujë, se lip,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 Dhe me lenin Allah xhelahu ala, ky kapitull për tek konsiderot i përmfunduar, i përmbyllur, nga sa Allah xhelahu ala do t'ja fal me lenin e ati. Kemë një thirrje tjetër. Selam alejkum. Alejkum selam rahmetullah. Unaj ku bërfjell sot kur familja në xhaminë në Prishtinë përmes televizorit. Po. E kanë fort që duhen me reklamoni numër. Një po. Për me bën thirrje për me ndihmu. Po ë çfarë numër, më sa po di ku e reklambojna ku e shisën nukodi. Po. Po. Po ju kisha bua apel kreet vëllezër musliman që ti lån ka dy makijato mospinën, savoj kanë telefonat të gjithë. Qashtu, qashtu. Ë sa janë të mirë për neve kush e kupton. Eshtë An... totë i someton për çfarë numër me shumë merkat. Allah, lift, Allah, Allah e shpilib, Allah e shpilib, Allah e shpilib. Edhe në vëllahi jemi po do me thaboni pyetje.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 A një nërë ka qarkulluar në për internet, po besaj që së shpeti do të del edhe me qëndrim zyrtar, publik, me material të pregadi tërbash të islami, ku të gjithë njërë do të tjenë të informuar për mënyrat e do të dërgjimit të donacionive qovë nga mbranda Kosovë që nëngerë. Shpesaj që kjo do të ndodhë nga se është paralelimulluar kështu dhe presim që uh, të ndodhë së shpeti me lene Allahotazogjen dhe ajo që tha, do të, të gjithë të kontrib po jove të milionë dy makjato, po qoftë nevoja milionë edhe dhe dhe që më teper, që të gjithë timi pjesëmarsën nga një tjegull e tjegull, nga një kokër rërë, rë, dhe timi dëshmitarë se nga kena kontribuët e ka lau gjerële avale a me ndërtimin e kësaj gjemje. Qa do qoftë e kërkuat? Nga se nuk pëndërtot për diken jash neve, për neve pëndërtot, për gjeneratet e arshme, për fëmi të tanë, pënd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 A nuk do t'i futim, si si, a, a, dy njerën i pa ka ka, ka safytin dhe të ndezim endën zjerëm dhe të gëzojme si parrejnë këta, a është kje mirë? A të anë krejsa Allah Gjellewala, ati dhem ka fshimin, ati dhem goditja, dhe anë krejsa Allah Gjellewala, nuk kje me dhem shëri për të krejsa. Ndë e kjo është ndaluar me i futë qenë më rrëk. Kjo është ndaluar fetaleshta për. Kemi telefonat tjetër të, të radhës. Urna? Urna, Mi mama, selam aleykum, apo al në me të po një përën në përështë. Aleykum salam, po urnë Allah. Asi e si e këmë dëtyru djallë në zdija o gjyna, djallë e këtë dhajtë Allah i përën 5 vakëri. Po? Pa? E dhe patrik bërgjë shumë mjekën, e dhe pasho në shkollë, e dëtyrova me shkurtu me maqin. Po? Ajo, minë gjyna, këmë bëfar gjynaja. Që e përëm më dësën. Aha, e pse e këtë të të të E, e, e kedi trup, për sferarësuje? Shka, shka ku ka qenëse t'i bedin që fa ku e më dhe që njerës që për reagojnë dhe e kësën e njerës. Pa pa, pa, pa, pa. Vesh për që të. E qartë, pa, e qartë. Nuk i kom thonë me e kretë. Vesh me maqinë. Pa, pa, pa, e që që qartë. Kështon njetra e kështon e Allah, sënë e ti, unë e di që ka o sënë e të kretë. Vesh përmi të në mbaqo i jeri, është në nëmë të veqar, ne kemi vuldë të thar për mëkër dhe kemi thënë se do thot ë elshimi është, e, msim, i mëkërr është ë msim ozem i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ana kamsum me shumë mëkër tani kur të sham mëkër duhet të kujdeset për mëkën e ti ta mirëmban të kujdesë për të mirpao edhe nën tjetër nuk duhet që ne ta kuptojmë se mëkra do thot mund të jetë një burim ë i sulmeve për këtë njëri për Barzëti mund të jetë jo bolin po shkaktar i sulmeve sigurisht se është shërcisimi i babës unë e kuptoj shërcisimin e babës vallahi shumë e kuptoj qse edhe baba nuk ka faj çka s'pun dëgjon çka s'po shë po i sulmojn po i thon diku nuk pyetat profesori po e ndençman po e ndam vlerëson në shkoll notat i për shkak të mjekës ndë baba duke atë është mirë atë do të shkurtojmë bilet pak unë e kuptoj mi po nuk duhet të të nuk duhet të dërzohemi, nuk duhet të nështrohemi, tash në esë rrët dikush më muqua dhe, për shambull, edhe në amën të shamis me në në qmutë, tash në mjekë shamijeta, dikush të në amën e në së në muhe për shak në namaz, dhe namaz në, në melona, jo, në nuk duhet që ta keqë përdori mjekërën, që të bëjmë veprime të pamatura, sile të pahishme, veprime jo fetare, jo të sjelçme, që pastaj dikush për shambull të merë një averzion, allergjin dhe njërë që bërë mjekër, dhe pastaj në këtë uretet për frin dhe njërë të pafajshme. Kësë bërë mëndot. Po në qosë unë ka mjekër, si ku se në kam su Muhamedi sasallem, e bati me dinitet, e bati me mbikqyrje, e mbajti me kujdesh, jam i sjelëshëm, jam i kujdeshëm, unë nuk provokaj, nuk shkak të i probleme, dhe tjeret në do të më bëjnë këtë, unë nuk kam faj. Nuk kam faj dhe nuk do të rshetsuem shumë për në që vërbët e tjeret. Në qovë se ne të gjithë bëjmë kësi lëshime për shkak të diku që fletë dhe bëna të herna, kur i vjenë vakti me praktiku fina Kërë i evo këtë e me në gjallë, sunet në pegamberi sasallëm. Kemi një telefonat, poprat, mos në shkon, pas e i vazhdojmë. Urnë? Selam aleikum. Selam aleikum. Aleykum salam. selam, baram t'ullah. Këm një pykje. Po, urnë? Një motë të rejamja ka pa një ndër paradomujve. Edhe u tutë shumë normal. Eta është përdi, a mundet më kone e vërtetë që e ndër e ka pa një ojkët barë edhe t'u e lidhë me singhjirë, edhe i ka thonë veç që për du me t'hongër. Po, po, po. Edhe, edhe kërë ka thonë ma, no, qëtë në eze për tutë në adenë, edhe ka rënë shahadet. Pa? Po jo, a, ja kanë gjitë të në fëtë, do me thonë. Po. Edhe ma sa nejë kërën shahadet edhe kër u shliru prej singhjirëve. Hamdulla, hamdulla. Edhe kërë u qënë më në gjësë, në maq ka pasë dhimë të shumë më fëtë, po i ka pasë shajat mfet. Ta shpëdhia mundet më kojnë e vërteta jo. Në që Allah mërë përgjit, ta shmejtë në latë. Në da ishëm të kefoj për që është në mjekërës, më mëndaj që në që se s'konej presjon, ose s'konej një problem faktik, real që ndodhë,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 Mboten pernimora. Dhe dje kaqen rruga pran Islamin e bëçon mjekën dhe et kenar mes në qindra mira të tjera që nuk e ndoin besimin me të. Po shkenon. S'kam bërë gjë nuk ka krim më shumë i ëkër. Nuk ka marrë më shumë i ëkër. Pse duhet të jetë i marrë kështu? Pse duhet të ndijem se kena bëti diçka keq kur e pasoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po më anëse gabim është. Me detyru djalin me shkurtu mjekrën në çështë skade që në ka serioze. Në që me maqinë është bëjegi shkurtimi madhë. Që e të mjekër e lëshume. Thashë mërëna kufive e fetarë, e kujdesër, mirë, këtë gjitha janë qëra që duhet mërë në parasyshë. Mirë, po, jo me detyru. E mendoj që nuk duhet me detyru në që se nuk ka realisht në një problem. Po, hojgjë, po ka problem shkull, përja bëjnë kësut, atër e mështë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 pse kanë shumë mjekër filan piktore, filan artisti dhe turpët fara për këtë punë. O të pse na mundin gosht edhe mund turpë pse kanë shumë mjekër dhe kush na e pse ki bo kët, e i bën këtë? Ka, e kanë kënaqur pse na ka psuh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai më thanë që nuk duhet më i bëu presion, përdisa nuk ka diçka reale. Kur ka reale, kur ka ngarkesë, kur ka problem, atëherë varsi nga problemet, telashja, nga shqetësimi edhe ndërmirën masot e duhura që sheria ti ka hapësirë të madhe në këtë në këtë rritje. Allahu, dhe mështë njëri. Kemi një telefonat, urnani? Allo? Urna. Selamun alekem. Aleykum, selam. Jam një në shikus e regull, edhe jam e moshës përste një vjeqare. Pa. Edhe dhe shumë të për të për të, kër kom lindë, onë dhejtë, kanë filohët filo, më mosë bërë, i kom pasë shumë flokët e zë, dhe normal, dëshë zë. E përshë t'i më kanë zbarë të luft, po do të më njërë o së më njërë. Ashtë haram më njërë o së më njërë dhërë. Që shikon po, apo jo. E qartë. E qartë. Në shalla të tashmenit për dhjitë. Në shalla të tashmenit për dhjitë. Në shalla të më njështë. Selamun aleykum. Për të jaradët ishte, kështë të bëndë të menjë ëndër, dhe dhe pse u kamë thëmë disë harë, Jo pëse nuk du, po nuk di, nuk orë të tërpë më dhoni. Nuk di me komentohëndra dhe ndratë e mija kur isha, ka e nërë kam në uj me vetë dikantetër, zdi me komentohëndra. Ndaj nuk di që po, ka me komentohëndra. Mirë, po, me qovëse ka pasë sulm të këse nature, kjo mund tjetë një sulm i shetanëve, i gjindëve. Ata din të sulmuijnë e për ndra njerë në gjumë, din të shka këturnë angë të njerëi u kërë është në gjumë. Por, Gjëndëshmisa, shikoj se ka përmend emn Allah, veçanërisht është hadu an la ilaha illa Allah, është largu. Ja me kuptues se fuqia përmendës e Allahut është gjatë. Me aftë vetë Allahu më përmend dha ta më shpartallu dhe ata më largu. Kjo është një, për për një përgjysm për këtë motor që Allahu ja ka mundsuqë në ëndër me thonë shadatën. Ngase jo gjithkush më e ka thotë këtë shadat, fungjum, flajtu nuk punën që ka pa ndodhur. Dhe mund të jetë që ato shëja që ka pa po, mund të jetë një sulm real që ka pretenduar nga ana e Shqetan ve gjenë, pa Allah e paskarujt dhe nuk ka për çka më ubrëngosë mu, nuk ka që ka me pas frikë mu, par letë vazhdan me përmendin e shpesh të Allah u Gjellewala. Nga saje ka përjetu përse afrme, drejpër dhe në lkur në saje ka përjetu fuqin e përmendin se amrit Allah. Ndë i posa ka thonë, është hëduen la ilaha illa Allah, o është hëduen në Muhammed e al rësurë Allah. Shadit në ka thonë, e ka qëtiru Allah u Gjellewala dhe është gjithë nga Dhe kap me kuptu se sartë të të në shëtan me t'lidh, me t'burgos, me t'sulmu, zgjidhja dhe sulmi me mirë këndë t'yna është përmendja Allahu Gjellewala. Gëse Allahu i shpartalon dhe Allahu i dëban dhe Allahu i përdhos me përmendin e amnit e Allahu Gjellewala. Mëndaj nuk ka që ka mursjetësu, mirë pa përmendin e amnit e Allah Gjellewala. Dhe, para se t'bje është të flesh, dhe të të tëtë, kënë i lutet që i kinë e mbronë në muslimonit çë duhet mi këndu muslimani para se marrëm flajtin, që ti është e mbroetur edhe më, më, më tepër nga zhurmat e tjera. Merra me abdes, me fona namazin, me rrit py gjunave e kështu me radhë. Sa njerëz kur flajnë e vendos atë dëgjohet së ndesh, duke atë duke këndu duke dëgju muzikë e nxën xhume. Pastaj ku pa ondër, po normal është me po ondër që të kushtojë muzikë. Flajt me njëri me lutje Allah xhelal, me flajt me Kur'an. Për dashfiu them që duhet ta kontrollojmë vetën tonë.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 Pashka këtë, këti adithi dhe pashka këtë mendimi të shumitës e djetarve, Allahu edhe në mas mire. Kemi një telefonat, urnani? Dhamu alaikum, hojt. Aleykum, salamu, rahmatulloh. Da është të më të voni dytje. Falë, Allah. Da është të më të voni pytje, unë e që të shpër adio më ka degë babzyshe. E ato të do gra që shkrujnë, që se mërën në që se shkrimë, me është një gru e këshive thonda do. Ka fdeg Ajo shkruan po në çfarë mënyre shumë nuk e di, ajo i vjen njerëz te as shumë me Kur'an as çfarë nuk e di ona. Po. E as në natë kur ai ka vdekur ne kesh atë ndonjë. E ajo hina atëto ka të fëro baba diu, baba diu të qanë si fjala. Po. E unë në natën e dhovekoma kullu vallllahin, elhamin felekin e asaj këtijot që kur e dënova. Po. Dhe çësha ja jam qyrkimun ato. E, e pova që së mujtë mundhru që u e dur të dhoma. Huh. Tanshi, e të nesërë të në qikur e lejtën gjënazën, për shohë ato është qikën qi e vetë. E pruni kazonin me ujtë gjënazës. Huh. Huh. Kazonin të në që na e moshe muj, ajo rikjet e shpëreti këshëtën dhejës, si sana. E une shkoba të ujtë gjënazën, e kënovan i do për me mbrojtë Allahi, nësër është prej smirëziva, po potan e kënovan i do për Për mos nga ndiku këta uj, nësë dhe mi po të ndikuaj. Pa. E ajo qi ka e po udrëdhke. E të këngat uj, odo. E këshur kem i rënime në rëvoz. Pa. E u lërgohan, apash nuk ka nëve më rrëma, se këna aki, do vallahi, ma nënja ka më rruj. E kur gjënazën shrejt e shrejtën e në bërë, apet janë njësa me të nukullu vallahin, e ajo këruja apet nuk uzehke më avikat në nëje. U lërgohet, e më E që tërdo është të më të atreku edhe e ha. kom një kjojtje tjetër. Unë e tëj, përve si me falë në, në mazë, për atë gjithjetëve këmej, u frigoj shë notën shumë. Më ha. do kësi ja kam njëri të kusht me të e shatë borë në mazë, në 4-50. Dhe këm posë një zetë e diska te më ka he kjo frikë. Kur të ka he kjo frikë? Që kjo frikë, me në mazë, të këfële, të lutë, të ha. do, a petë ka një herë mdo, mdo, të më do. Më do Fa, po, po. Po kultura është apo gjasa sashtes? Po. Ë, qitoja kompas një vetë gjys. Kanë herë ku nuk e namoz, nuk i kushtoj vëmendje, nuk e zëjti shumë, m'përsëritet. Po, po, po. A mund të ndosë që kam sulm? A më tregon tash të më vonë? Po, tregoj tashin shoh. Në qendra se mos u bën tepër. Po, tregojmë sholla tash, in shol. të bon tash inshallah, Allah ush problem. Ë, këtu edhe në dyty kë kam, aty ku ku jeton nona jam, nuk jeton me mua. Unë jetoj në çte tjetërën çte tjetërën. Po. Unë kam në shtëpinë, puna ime bash, një shtëpi këtu në shtëpi atje. Po. E baba me nonën jeton atje. E jo, ju katek sinkry nuk e di asht për t'nia apo për të kes. I ka bën një pesh topa lot. E babë asojë nuk është si ia bin kryt për mi lagumi i hek ato, nuk ka. Unë ndanam mënyrë për mundon më ama koni sjellsh me i butë, ti aploj se keta din çka a fënai duan. Po, kërpo vje puna, mi tonë hek e që të nuk për hek. E që tu, gjatë kur rinë, rinë natë që a sojnë natë që shkruun, që zimerët me shkrimën e që sane. E ta shpune, po du për të njështë, sajnë, mi a shit krejt, se nuk ka nevoj për lepa, po kërdo. Po? E po i tham shitin, se nuk ki nevoj, se na për më rinë, se a po hek të ndimi, me të të më poshte, në lëte, po njërësët, A mi ashtit, a du të me zduru deri sa Allah e ka shku. Po, po, po. Allah e që përblet, al al e salam a e. Aminat, jula, aleikum, salam, aleikum, salam. Këtë inkuadrim të këtiv laot në ruar, patëm edhe një një njëri interesantë që në tregoj, por edhe patëm edhe pyytje, ndaj duhet të adhe një komend të edhe mishë për njërin, e pas taj edhe të dho përgjigje me lene Allah Gjellewala, lidhe me a që ka pytur. Uh, pa dushem, në bas të veprimeve që i përmenë vlëndëruar, grua ja qëtë është afruar dhe kar është faltore, është sirë bazë, magjistare. Ndërësë Allah në Gjellevara me i shkatrua dhe me narujtë gjithën nga shirë i tyne. E kemi një telefonat të fundit, pas të i përshdojnë. Ordënëni? Mirë mrauma. Mirë mrauma. Reshote të këri zonit. Fale, po në interesant i shka me të gjithë. Falë vla. Falë vla. Për shkaj le ju pësod ata njës n'gurët e mailin e gjaminës qelë jenë kundrafejës. Qysh? Që ata njës sëd që mërëm pjesë n'gurët e mailin e gjaminës johë bonë. Po? Një njësaj. Për shkaj ta kundrafejës jenë për shkaj le ju në ta me mor pjesë atës. Aha, aha, aha. Për shkaj bë i le ju në ta me mor pjesë atës. Po? Nune nuk jemi kënak me tëmë. Volla, inshallah e mërë dhe mendimin ton,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 Athe ligemi, a the një një një një një faltore e, e, e pa shkolluar na gjinzone, na na na, na udhëheqje, na na a tashtu bën. Por kur kapen për Kur'an me lejen e Allahu xhalla wala nuk ka kush ta mposht. Ngase Allahu e ka zbritur Kur'an për kët punë. Dhe Allahu thot in yansur kumulla fala galibelekum. Nëse Allahu ju ndihmon, dhe Allahu ju ndihmon vi për kramën fjalën e ti. Ande Allahu thadë, në qofë se Allahu ju ndihman, në qofë se Allahu në keni me vete, në që se fjallin e Allahu të keni me vete, në që se fjallin e Allahu të keni me vete, në ka kushim mund, s'ka kushim poshtë, pa mund të këtë sprovën nga pak beteja, por ti e fitimtar, ti kemi i mposhtë atë amelie në Allahu të të të gjelë, dhe kjo vla ka përru dhe gjithë në kena përru, fuqin e ndikimit të Kur'anit, në shërim, në mbrojtje, në lut Kasë është fjale Allahu të azojët. Dhe Allahu të paskarut e trutu Allahu nga shirë i saj dhe shirë i tjerëve. Ese përket ati përlimet që i kimin nënën për punë e lëbëve, nësë qofë se ato e në pronsit nënës nuk mësh me ishit, kasë nuk është prona jote. Mirë po, ti bon sëmër duke e bid nënën, që me ishit ato e mullargu. Spa ku, nësë qofë se jo të gjitha, anë i thuj maj 4, po shumë i ki 5, apo shqitë e Tani më von, për shembull, thoj po na duan parët për, për diçka, apo ne nuk po kem. A bën çto më shih me blet diçka? Do mundon në mënyra të ndryshme apo që t'i afrosh nënës dhe ta bënëse nuk i duan ato nga se po e dëmtojnë, po e ngarkojnë, por të ngritësh ti është pale në saj mendon që nuk është e drejtë, nuk është e lejuar nga se nuk janë prona, prona jote ato. Nëse u janë prona jote, ti e pronarit hyne po shite. Në vonëse janë prona e nënës ose babës, ose e tyne prona.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 Mos pajtimi që mund ta kemi për ndonjë zhvillim të caktuar që qëndon, nuk duhet këta ta humb ambientin ekzistimit, e, e disponimet që nisi me të, që nisi on me të, eh emisiones atë. Dhe nga ana tjetër, janë të sugjeruar që nuk mundemi të vendosim si doim. Apo janë disa interesa të përzier, shqip. Nuk mundet njëri nga njëra dot të sillet në mënyrë arrogante, në mënyrë do të mund të rebeluoa në mënyrë çdo kush ka thonë një qëka që na nuk, nuk pajtojme të. Mendoj se një duhet të jemi korrekt, një të të regohet moralin ton, të të regohet silen ton, dhe ka vende ku duhet të të regohet, për shambull, mësë pajtimi jon dhe i fjallet saktuarat. Por nuk duhet kjo të jetë në manifestimet e ktila. Në që zonë njëmi pak nashem me fjallet dikujt, po, ka gazeta, ka shkrimet, ka internet, ka deklerata, prononcime të në nëshme televizive, qëfar dhe qoftë, shprejhete, pak nash Për shpej për mes tyne mos pajtimin tim me deklarët e caktuara, mirë po, në në tjetër, mbeten, mbeten do tëtë të, ato pranimet e përbash të në tëmënit të caktuara, të mbeten nga se do tëtë të, të, të ke fundet, jemi të një vend, jemi të këtuajt dhe mendoj që do të jemi më të kujdeshëm në sile tona, të jemi më të kujdeshëm në veprimit tonë, në fjellet tona, por gjithmonë,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 kuna i hatmirë me dikujt pse nuk fajtojmë ata ose në zhvillime si këto që janë thjesht gzimë këtu pohapet po inaugurohet një një një projekt i mal datash këtu tani të të të të shpërtheim mlefën tonë ta shpërtheim 5000 tonë armitsin uh, tonë ton që kemë dedikojë nuk është vënë këtu nuk është vënë këtu tani ka ndodhur për shemb populli i on dini kur ka kur ka smuj ka të pa më ka ndodhur i ka ardhur njeriu që kanë qen hasmëri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 ديننا كيمنا شر زوتي جل الله ولا يرويت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>